بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد ولندريم ولندريم تونا يكون الله عز وجل الله انا فلندرويم الله انا ماذرويم باقه ذبيكي الله عز وجل شفمي محمد صلى الله عليه وسلم mi familën e ti mbi shokët e ti dhe të gjithata që e ndjekin në rrugën e tyre dhere në ditën e fundë të kësaj bota. Pasaj që zërazin që të falendrajnë një këqera që e naftuar në këtë tribun të bekuar, e lusim Allah në madhruar që të dalim për eksaj tribunet të falin nga mëkatët dhe të pranuar të kalahu. Pasaj dhe juve zotë i shpër lefë që keni gjetër kohën të veni për vëmendin e juaj edhe për durimin e treguar për të nëgju Me lene, Allah, du t'i flasim sënë të këtë para juve Tema e cila është kërkuar që të folet rësaj Pa dëshemë është një teme cila Përshimë në vetën e saj aspektet e shumëta Nuk ka mund si një riu që të fletë nga një kënd Të caktuar E që të të se e ka përmbushr A që ka nevoj kjo tem Nga se e senë sa që Allahu Gjallewa La e ka kryuar këtë bot është mu kjo tem Që të dalohen të mirën nga të kë të dallon ata që e ndjekin rrugën e Zotit, i respektojnë urdhrat e tij, i respektojnë kufijtë e tij, i përfillin dëshirat dhe vullnetin e Allahut Azza wa Jall, këta të dallonë një anë, an, do nën tjetër të dallon ata që nuk e bojnë këtë gjë. Duhet ta dimë se e mira dhe e keqja përjetësia janë të ndara. Për gjithmonë, halali dhe harami përjetësish është i ndar në mesvetë. Andaj, nuk ka kompromise mes të mirës dhe të keqës. Nuk ka negociata për pajtim, asë për aleans, mirë për këto përrejtësisht janë të ndara, e ashtu si kur si janë këto të ndara, janë të ndara edhe pasuas të tyre. Kështu që nuk ka besimtari që ka të mëndanë më tutje se sa të rështohet në rështet atyre që e ndekin kënë asinë Allahot të madhruar, e ndekin të miren e përfilin virtutin, Dhe e qojnë në vena që është morale dhe e lartë Dhe në alën tjetër, të ruat që mos të bie viktim e vesëve të ndryshme Të bie viktim e epsheve të ndryshme E të ndryshën atë që është me e mirë me atë që është me e keqe Andë kjo është hyrja dëmëzashme që duhet të kuptojmë nësi musliman Dhe kjo parol duhet që të na përcjellë vazhdimesh një dëntonë Aja është të aja që e thashme herët E mira dhe e këqija janë të ndara përjetësisht, e, e ashtu edhe pasuesit e të mirës edhe të këqijes janë të ndarë përjetësisht. Janë të ndarë në këtë botë, janë të ndarë në jetët e tyre, janë të ndarë në stilin e ajetave të tyre, janë të ndarë në kuptimet e tyre, janë të ndarë në perceptimet e tyre ndaj gjërave, janë të ndarë në definimet e tyre, edhe janë të ndarë në përfundimet e tyre në dunjë dhe në ahiret. Allahu subhanahu wa ta taala në Kur'anin e madhreshëm thotë a falej al mujrimina kal mufsidina a falej al mujrimina kal muslimin ma lekum kayfa tahkumun asovalni do ti barazojm do ti bjoim te njejt kriminalet ata qi bjoin keq ata qi shkiren kufilin e te mirës e te moralës a menduasa do ti bjoim keta te njejt me ata qi u nështruan me muslimanet me te drejtit me te mirët ma lekum kayfa tahkumun çka keni u çgjukoni kështu çka yrtyn që dikoni që të gjikoni mizoresht pa drejtësisht për të barazuar me ato dy palëve, pse thot Allahu xhalla u ala princës të kanë dar me syne. Pastaj thot Allahu xhalla xjalalu thot në Kur'an: "Em naj'alu alladhina amanu wa amilussalihati kalmufsidina fil ard? Em naj'alu almuttaqina kalfujjar?" A po athu avall menduat se do të barazojmë me ato dyra që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira? Kan qenë të dobëshën për mesin e tyre. Kan qenë të debishën për fënën e tyra, kan qenë të debishën për familjen e tyra. A menduam se kta do t'i barazojmë me ata që bën shkatrrimën e fortuk, me ata që bën çrregullimin e fortuk, me ata që e prishin rrajen e fortuk. A menduam se kta do t'i barazojmë na emnajalul muttaqin k k'fujar apo do t'i bëjmë të devotshmit të njëjtë me kriminalët dhe me rebelët? Nuk do ndodh kjo asnjëherë. Andaj Allahu Jalla Jalalu përmes këtyra jetëve qarta e ndan vijen e cila e për cilë njërzimin prej nga kua kur ka arë në këtok dhe kjo vitët në betet e tilë, e pas shlyjar nuk dhe të ketë mundësi as të i fuqi, nuk dhe të ketë mundësi as kosh ta shlyje i këtë vi që Allahu Gjelle Gjelleve ka vendosë mës të mirëve edhe mës të këqive. është përmendur në, në titull e legjeratës epshi, rabrit e epsht e kësumeratë. Andaj e shëtë udhës, para se me, Më fal për këtësa ngadalë, për për këtësa ngadalë që na lejon koha. Të flasim rrethyrën e këtuvin këtu afër yush, të, të flas diçka për çndrimin e islamit ndaj efshit. Gase shpeshëra në këtë në kët pikë ndodhin këç kuptime të ndryshme. Njerëzit spekulojnë me akuza të ndryshme ndaj islamit duke duke përhapur teza të ndryshme se Islami e lufton klasin islami e luftan epshin, islami luftan të mirën, islami nuk e leja njëriju në të knaqët në këtë botë e kësëtë mëratë. Ne duhet të adhim se islami e pranant realitetin e njërijut, islami nuk e luftan realitetin e njërijut, aja është për posmëlim e këtë realitet, edhe konform këti realitetin, për posmëlim e këtë realitet, aja i përsa këtan dispozitat edhe legjit e ti ndaj njërzimit. Për të asuja, islami n Çofta e ditë të konsumimit të ushqimit, çoftë e epshit për pijë, çofta e ditë seksual, çofta e ditë të pozitës, çofta e çfarë do të çojë njeriu kanë një të ngopata Islami i admonson njeriu të habsirë elëm iaftushme, asoj duhet për të ngop këtë gjë. Andaj konsideron Islami sajda konsumim jashtë kufive konsiderut i dëmshëm për njeriu dhe si i tillë është i panevojshëm për të. Për këtë arsye Islami e lufton Shfrenimin e te për të epsheve për i luftan e latat e sëllet u a bën haram u a bën të ndaluar njerëzve atë që Allah u a këbërë të lejuar bële disë raste këta të dytet janë më të këqisit të parët nga njëre ajë që halalin u a bën haram njerëzve nga njëre të gëzotësh ma i keq se sa so që ajë që është këllë haramin për dësujë Allahu subhanët ndalan, që më bëu të ndaluar aq çka është lejuar. Dietari i Njohur Ibnul Qayyim el-Jauziy është në Dietarinë e Njohur e përmend një shembull shumë ilustrativ. Përmes të cilët e përmend se si Islami e rregullon çështën e efshit. Thotë: "Para mendonë një fshat i cili ka nevojë të ndosht një pend për të ujitur arat e tij. Ka kështu fshatra shumë, të cilët kanë ara të shumta, Edhe në majën e malit ose në fund të fshatit e ndërtojnë një pend, që në rrazë të thatësisë, në rrazë të vonimit të shiut, ata ngrijnë pendën asa koqë nevojit që të kalon uji nëpër kët pend të ujitën orat e tjera. Fshati ky dietar, shembulli i robët e Allahut, edhe shembulli i robët e tuaj është sikurse shembulli i dy lloj të njerëzve që kanë në dorë kët pend. Nëse kët pend e kanë në dorë njerëz të mëçi, njerëz të urtë, njerëz të dijshëm Njështë larkëpamës, atë atësit e dinë sa kësishtë se sa është nevojët të ngritit ajo pen, atëre ujitja do të shkonë si kur duhet, si mbas planit, do të jepë frytet e saj, për edhe ujitë të ruhet. Apo, ka se nuk është qëjnë për një herë, po e qëjnë kënë në gadal. Edhe arat ujitën, por edhe ujit për edhe uji rruhet. Kjo është besimtari, e shuzën e pështë ti, mirë po nuk e te i kalënë, për të bosh katrrime dhe për bë dëmën e top. Po të është në anën tjetër penda, në durrën e njeriu të sfrenuar, i cili është i pangopur, kur nuk ngopet, sa dot që ngrihet diga, sa dot që ngrihet penda, lart nuk ngopet don që çka uin duke vërhurse, sa nuk i ngopet syt me ata që do të kalu. Nëse ai ngri pendën komplet, çka ndodh? Harjë uji edhe vërhosur në fshati. Ky është ajo që bën çrregullimin tok. Ky është ajo që ngrej e ngri pendrin e pshitit e tij, edhe pa kufi. Nuk një fëmijë, nuk një akreba, nuk një mik, nuk një dash, nuk një adhetar, nuk le bashkon mbasti, nuk një vendasi këtu me radh, të gjitha për të janë halal. Edhe kuta që ka mundsi më të tashëm këta psht, ai e bën këtë për shfarësia, gazetari i katërt, pandër ndirin fund, atëre dinë se çfarë mundsi ku atë dëmë i ti në shëshërin ku a e gjindët. Prezor besimtari, e ngrej këtë pëndë sa ka nevoj. Aty ku ka nevoj të përdor epshën e caktuar, e ngrej kanalin e caktuar. Duhet të ujitet ara e filonit. Nga se ara e filonit është ujit djenë nuk ka nevoj, nëse ujitet për sëritë dëmëtojt. Gjësë të në bënë? E bënë e, bën e masë. Gjdo kanal e të rikë si ku se duhet. E të rikë pëndën aso duhet në Andaj islami nuk e luftën epshet Islami nuk e luftën të miren Islami nuk e luftën që një një të knaqët të ngopën Mirë po islami vlazër të nderuar dhe Ju që një prezent E luftën një sen Që duhet të mbetit në koka tona Pasë që të dalën për ektuit Qëka luftën islami? Islami luftën qdo element Që njëri unë nuk e lejën të mbetit njëri E kuftut? Islami sen, që njeri unë nuk e lenë me mbet njeri Si duhet Nuk e lenë që në te Të, të sëndaj Vulletja Allah Nuk e lenë që në te të, të sëndaj logika ati Të sëndaj mendja ati Arsujë ati Gjëdë sen, gjë element që e rënan Këtë parem islam e lufta Në ndëj mërëni Regullat e shumë të atë islamit E dhe të bindeni në këtë Në këtë Konkluzion që une e përmenë ason të këtë para jush Për të arsujë Duhet ta kuptojmë se kur flasim për robrit e efshit, nuk kemi më dukë fjalë për ata që martohen, as nuk kemi më dukë fjalë për ata që fitojnë pasurinë halal, as nuk kemi më dukë fjalë për ata që ndajnë kanë dhë milionat e tyre, nuk kemi më dukë fjalë për ta. I më duket për ata duke që 170 euro a i kanë vetëm në xhepin e tyre, mirë po i kanë fitu dukë janë marrë të tërkuina atë. Edhe kë qorabi efshit, edhe vetë 1 euro nëse e merr, komo si më kon robbi efshit, ai thotë di po 1 milion, po Rabi Allahu me qorabi efshit. Dhe nuk ka çështje me sasi, as nuk ka çështje me sajko ata depozituar në banka për çështjë është me me tekanimin e kufive. Çështja është me me respektimin e kësaj që Allahu subhanahu wa taala ka e ka vendosur për njeriu. Ku s'e vdes këtu të, të folim për ndërimin e Islamit ndaj është një temë e gjatë, por e pastë udhës që domosdosh të, të futem pak në të si një parashënim të domosdoshëm për të sqaruar se për çfarë lloj robshi më duhet të folna. Nuk kemi dëgvol për çdo rob, nuk kemi dëgvol për çdo njeri. Po edhe duke u vulpënë kategoritë të caktuara kategori të njerëzve, caktuar të cilët e kanë gëpën t'irin fund, edhe uji i tyre jo që ka vërhosur vetëm shtëpiat e tyre, por ka vërhosur tër fshatin dhe qytetin, bile os duke u fshuar edhe tër botën. Nuk janë të pakta thirrjet edhe klizmat, jo vetëm klizmat, britmat e njerëzve të mëshkëp të dietarë të shëndetarëve, se to ka është duke shkuar ka fundi. Njërzimi është ka fundoset për shkak të sjelljeve të pandrejshme të njëra të caktuara. Edhe këto përsinë i vardi mësh në për lajme. Sa apele bën që të bën protokole të caktuara, të bën marrëveshje të caktuara, të bën traktate të caktuara të nënshkruara nga shtetet e mëdha kështu me radhë që të mbrohet njerëzimi. Prapse prap, epërtaçi prap, vendos ejo logjika njerëzit as mirësinë, energjinë, njerëzimin. Andaj më të quaj për të shkënuarit, për të dëmshmit në shoqëri, për ata që e dëmtojnë vendin e tyre, e dëmtojnë shoqërinë, e dëmtojnë rrethrin, e dëmtojnë pasurinë, janë të rrezikshëm kudo që gjenden janë këta njerëz. Gëse nuk u besohet atyre, për shprashtyje, nga sa ta në qëfar dorethana që gjindën, ku do që jenë ata, e shluzojnë situatën minimale për ta ngu për e për shqetyre, e për se i dëmton dhe tyret për ta nuk u gale. Kjo është rëzikshme. Për këtë lojtë të njerëzë për flasin, për dalimin me shtyre edhe me shtë mirë për flasin, me së atyre që i kanë gri të zërin, Ju thon njerëzve, keni frikë Zotit, ngasë këto nuk udhëheqët vendi, ngasë këto nuk menaxhohet me begatitë, me, me me pasuritë e vendit, vetëm këto nuk administrohat me njerëzit e këtyre rrat. Dallimet mes tyre janë të shumta, janë të shumta, ngasë vija është e gjatë, çdo pllomë kësaj vije, çdo pllomë kësaj vije e, e, e shpreh nga një dallim. Çdo pllomë kësaj vije e çetim pa nga një dallim në mes të atyre që janë në këtan edhe atyre që janët në anën tjetër. Mirë pondër shrej vëlezet të ndëru arson të para jush të i përmeni shkur të i misht, vetëm disan nga këto dalime që na si musliman, që na të cilët e ndijen vitën që nuk jemi në anën tjetër, o zotë mos nga bo që kur të t'jemi në anën tjetër. Të jemi vazhdimisht në anën atyre që i kontribujnë pozitivisht dhe endit, muslimani është i do bëshëm për vendet ti. Musliman nuk din shërme bu për bendën e ti. Musliman nuk sijel dam për kundrazi. Aja është dobi për familin e vetë, për rejtën e vetë, kute që gjindit aja është i dobishëm. Aja të li e ka pasuar epshin e gërsisht, në njër ekstreme, ka të kalu kufit në pasimin epshet ti, sa që si kurse ka atë në titullën e legjeratës, është bërë rabë i epshit. Rabë i, i epshit. Dalimi vlazimës këti edhe mësë aty që ka thonë Rabbu në Allah, mësë atyre që ka thonë Zotë jonë është Allahu, ne jemi në anën e dhiesit të mirëve. Dalime së ty në është, thashtë janë të shumë ta, një pe këty në, që dhe është e dhe dhe? është të parët, të shfrenuarit, të dhëndurit pas epsheve të të pruara, ke shpërdëruasht e begative të Zotit, shpërfilësht e nimeteve të ti në tokë. Kë i kanë dhënë për parësi asaj që e kanë parasyve të tyre i kanë dhënë për parësi momentales mashtrimit momental ndaj asaj që është e arshme ndaj asaj që pason pas ati momenti ndaj me këtë gjesë ata nuk janë knashe me momentaler edhe kanë humbër përjetësisht të ardhme dërsa i kësili dërsa i kësili Nuk është bora bier për vetë ti. Ai që li kalon për pasi urdhrave të Allahut azhavat. Ai që e ka dashur me dëgjua Allahun subhanu te ala, çka ka boku? Ë ka përbi një troh, e ka përbi një grimc të incis së sabrë, të durimit momental për të knoqur përjetësisht pasaj me begatinë e Allahu xhelal xelalu hua. Andaj ai besimtarë, kjo është vllazi rregull i dëshmuar jo vetëm nga dietarët, por edhe nga vetë muslimanët. Kush knaqet më shumë? A ai i cili e shkel kufirin e caktuar nga Allahu xhallahu ala? A ai i cili çnan dëret e njerëzve duke bënë zinë, duke bërë prostitucion nëpërtok, duke vjedh, duke plagësuit? Ai që nosht më shumë në atë moment apo besimtari i cili i vjen shansat të bëni sam të tillë? I vjen shoh të shikoj pa ulë sikimin, ilësia e jashtëm që duket, aty i përdon vazhdimisht ëmbëlsirë, të cilën nuk që shikaj e dinas çështë ka shihen këy i parë. E ajo që është te Allahu pasaj fundit, ajo nuk krahasohet. Po flas për momentin, qase pasaj ndarët e Allahu Xhelal Xiralu është shumë e madha. Në lufëtnë të Bukut, kur Muhamedi Sallallahu Alajhi Wasallam i mobilizoi shokët e tij për të nisur në luftë, që e kërkon të momentin atko, disa njerëz U arshëtuar, u munduan që ta justifikojnë moskuarën e tyre në në luftë duke thënë është vapë e madhe. Qase betejë ka qenë lu, në në muajin gusht, andaj ka qenë nzet vapë e madhe. Edhe ka qenë ku me shku 700 km kom vapë e madhe, nzet i madh. Allahu Jalla Jalalu ka thonë, "Kullaru jahannama ashadu harra." Kjo është zekh sahih. Vet pojehni me çu prejdo, shomëjë gjithëse se kjo çikinimë për etu jëse adapt. Kjo është dallimi mes dyna. Besimtari ka prjetu pak xhak, ka prjetu pak xhak. I pata shepërdua kësaj ka shku. Ka shkuar disa kilometra. Edhe ata që nuk dastan ta prjetuan, ata kanë shku. Ata dastan kanë mbet. Ka mbet shka, ka mbet. Ka mbet që këta të knaçen me sabër në tyne, edhe këta ta prjetojnë dënimin për shkak më sabrët e tyre. Çi kjo ka mbet veç? Çi kjo ka mbet? edhe a i haqqia që është falë, edhe ka dhonë zëqatë, edhe ka shku në gjami, edhe a i vdekë, po edhe fqiu i ti që se ka bëhë këtë edhe a i ka vdekë, të ditë ka shku, asë njëritë që si ka garantu punë ati për e shmëri në këtë botë. Që ka ka mbetë? Ka mbetë të tashë që me e korë gjdo kurse që ka ka bëha, përsa. Kjo dëllimi mjaftu shumë që besim të arë të më ndërë dhe kësaj, përsa. Të më për ndërë Meknasin që ti për e përeton se kët punë lën për isë Zotë që lajralu hol. Andaj sunditorët, ku njeriu e ul shikimin, nuk këshyr haram, nuk, haram, nuk, haram, nuk haram. Djetarët, e këshyr haramin, nuk këshyr haram. Thoin sunditorët, kletësia që ai e përeton se kët shikim e ka ul për hir të Allahut është shumë më e madhe se kletësia ti që ka këshyrë atë. Edhe këtë çdo kush e denë ka provuar. Po juaj suje, gjasavë që e ka këshyr shikimin është qenash në sekonda duke më nuse është qenash e pastaj është buazap është denu kohë të tëra nga se është fokusu është përqendru është rënjos fotografi që ka shkëku me qytetin e ti në zëmërën e ti edhe lakmia për të arrit detaj që ka paj vazhdimisht i hapën zëmër i shkakton mërzit për disa këtë teatri që ka un shikimin si kamë të zgj kurse që s'ka pa s'ka pa që kamë mëzit e mbetet e knaqet se këtë shikim e ka mund për një të Zotit e Madruar ashtuaj që e ullë dorën se prejk haramin ashtuaj që e ullë këmbën se shker haramin ashtuaj që e stopon tërë të trupën e ti nuk esë në haramat kjo është dalim shumë esencial që është mes të mirve edhe mes të këqive nuk i ka zhatjo këtë dune as kujt dalimi i dyt është sa ta që pretendojnë se po knaqe në këtë dune as me haram. Ata që pretendojnë se po kënaqen, se po falen. S'a vaktni pëlqen tu fal, ma vënë se ma kuprirën një jami, na po im kë di ku tentatër të kënaqë. Ata mendojnë këtë. Dino Vladimir, sa ata që pretendojnë se po kënaqen me haram, ata që pretendojnë se po kënaqen me të këshia, ata e kanë humbur privilegjen që ti gëzojnë tmira të më të mëdha në këtë dunjë sesa ato që ata i pretendojnë. Andaj i njëri që knasht me haram, me që ku me haram, vëllaj nuk dinaj se qka knashtia e turpit, s'dinaj qka me konit tërpshëm, s'dinaj qka knashtia për të në besimtari kur ka marrë, s'dinaj qka është knashtia e respektimi tjerve, nuk dinaj qka është knashtia me të në tjetë sa buri mirër, s'dinaj qa kjo? Me e madhës e kjo, nuk dinaj se qka është knashtia kur zemër dhëtë Allah, nuk dinaj këta për, mer Edhe thuj, sa so pare i lybë ti, i të për me kështë që kur Allah mësë me thonë. Së pranëm kërë nga se s'ka sko, që ka ja pagunë, nëka që ka ja zavenësan, këtë ndjenë që aje për e të në momentin kërë përmenë Allahun, Allahun Azzahu Jaladu. Andaj, thuj në djetarët, se aji cili e ka humbur Allahun gjithë dhësë sen që pas Allahut e ka fitu, konserot humbje. Edhe gjdo kushe e ka fitu Allahun a zogjel Gjdo sën që pasi e ka hup Mësë mërzit e se kedi ka fitu Vëllaj knatësia e të thonit një La ilahe illallah Knatësia e për ullis balit njërën sejtë Dhe për hitë zotit madruar Vëllaj nuk javlen Nuk javlen ze kushe disa knatësime të donë ty me tishtruar Thotin djetari njor Kër flek për ata që Ata që kanë marak me ndru të dashnorat Me pas gra jo legjitime Që ka thot kër djet të dhije, o besimtoarin dhe ruar, se prej punve që më shumë të më dëmtojnë dunjan, dhije se prej punve që më së tepër me të dëmtojnë dunjan, jetën e këtë dunjan, ta dërmojnë, ta lodhin trupin, ta shkatrojnë pasunin, ta humbinë marën, ta mbyshinë marën, ta mbyshinë turpin, ta prishinë burnin, edhe e shpejtojnë, Dënimin e Allah mbi ty është të kesh raporti jo legjitim me ato që me me të skitet më pas raportet me ta. Ti, a beson e fundi çka është njëri po të bën raporti jo legjitime, më diqon që se ka hallall më pas. Çka ka pa hub? Ë ka hub dynjen, ë ka hub shfrytëzimin e trupit që është duhet, ë ka hub shfrytëzimin e pasurisë mirëfit, ngasë që të para që ka pas më u shif fminin e tij e harzon nëpër rrugë me fantë shtyre lavire të ndryshme këtu me radhën. A zgjith çka mund të nosh? Me qutish ka të shpia ti Zinë qka mu knash me grune ti Me dalë margjudish ka pse Nga saj knasje ka shpartalu e ka shpëndal dikun tjetër Zderaj mu knash me këtë puna për. Andaj e ka përtu një knasit rajshme E ka hupë knasin ra ala E ka hupë realitetin i knasit I cilë është në pasërti Në dllirësi, në qilëtërsi, në moral Që ati është realitetin i knasit Edhe i moralit A i që është i moral shumë Del në pun e dinë se e kalon familjën të shpia i arru në moralin e vetë. Min për aji cili, aji cili aprysh dikun moralin, aji cili dikut i aprysh moralin. Vëllaj, kur në këshë sigur se në moment kër aji për i aprysh dikut, e dikush ati nuk për i aprysh ati ku e ka në delin dhe moralin e tija. Kjo regull, kjo regull. Andaj, që fa knatësie ku e qish për të lotë familjë ati? Nuk din se ku e ka grunë, nuk din se ku e ka fmitë, nuk din se ku e ka qikën. Sahi! Ai thashë kom ju komplet u knaci, u knaqja tu dal, u knaqja me shoçni. Pipoku është nacia aty që din çka morale, e din çka ndëri, e din çka xhelozia, e din çka turpi, e din çka grye e shtëpis, e din çka është e vladi. Vallë nuk krahason këto dyja kurrë mes vetave. Nuk krahason, nga si janë për ecës të ndara, edhe të gjikuara me gjykimet e Allahu xhela xhealu, kjo është e ndar për ecës të mirë edhe dobishme, kjo është e gjikuar për ecës të keqë edhe dëmshme. Domi tjetër është Ajë cili jabët pas haramit Ajë cili nuk jetën jetën për jitë Allahot Azogjen Ajë cili rabi e për shqytet ti Nuk ka rabi Allahot Azogjen Ajë parëmendoni Nuk hargjën nga pasurija ati Edhe nuk hargjën nga koha ati Edhe nuk hargjën nuk konsumën kënaci që Allah e ka mundësu Pos një isë të voglë Pos një, një isë të voglë Dhe së bërsimtari i drejtë Vesimtari i drejt Shuzon këtë dunia së ka mëndësi Aja që ka imbetit për shuzu Në këtë dunia së ka mujtë arrit Ku e ka ngushlimin aj E ka ngushlimin të ka lao Së do, do, do, do të shuzon në gjenetin e lao të madhruara Para mëndoni njëri cili Dë këshi Njëni musliman Njëni i drejt Njëni i mirë Njëni i përullun Njëni i dobeshëm Robi i zotit Tjetëri këshia i ti fqiu i ti Robi i epshit nuk lënë haram përbo, nuk lënë kufi pashkjel, së lënë të keqë përbo, dëtë janë me, me një mahal, me një lagje. Apo? Dëtë punojnë, edhe këj ngrati i pari me halal, sene, edhe këj me haram, dit ditve, kan të marësat mundet. Një ditë për ditëve, ka ndod tërmet, i madhë, ja u karzut dëve shpijet apëtë. Dëve shpijet ja u karzutë. A i që ka fitu me halal, a ka hupë diçka? Ja nga se krej që ka punu me halal gjithë, gjithë tull gjithë cimen që ka qëmë shtëpine ti gjithë ka fshat që ka qëmë shtëpine ti sare ka prun ja ka registru Allahu atjinal se ti je i kujdesin për familjen tone së ta harrojmë nga ty këta kurat ka shu këtë dynja thot e gjojt e këllahu aza o gjelaf është dhe punu me një vend që s'ka as bombë atomike as luft nukleara as këtë që të ndodhë këtë njerëzim që ka mundësime me aprisht Gjiro logaritë ka Allahu Xhella Xelaliu Xhekap. A ka muzikë dikush me depozitë te Zoti, me i prish depozitimet e robë që kanë atje e pamundshmapt. Nëse në dunë ka mundsi, njeriu sa punon, sa punon, sa punon, depoziton në bankën e Zvizrës, nesër një devalim do, nesër një trremet, një bombë do, krejt çka ka punuar ska jashtë. A koda lë me syna apo në koda dallë? Dallimi hatashëm i madh. Hatashëm dallimi i madh. Që të ti besim të kursi nevoj me flet me tucë mos po më u pasonia kursi nevoj me flet me tucë mos kom shkruaj kjo çka kom puru çka bëjmë asaj shkon tek e fundit ta kthej Allahun dunja ta kthej dunja ta kthe në ahirat ta kthe në ahirat vësa hisja e ahirat është shumë më e madhe se hisja e dunjasë i paqen që dunia shujzon fa sallahu xalaluhu ma indakum yanfat wama indallahi baq ayesh koshte ju që e që ka në lau, ajo që ka në shtë krej jo, krejt që ka ka të jo, jenë në fëtë, hargjohet, hargjohet, këtë ka mu hargjohet, wa ma indë Allah i bakin, ajo që ka shkut të ka lau, që ajo ka me mbetë, që ajo ka me mbetë, që jetë mbetën, a sajtë të të të të gzorë të ditë një gjukimit, andë e thëtë për agjërimi që në flasëm për te, edhe agjërojmë me këtë muaj të bekuar, thëtë, agjërujë si ka dy Dëgzimë, nikzim kurboliftar, pse gëzuat kurboliftar? Për elhamdullilah kët ditë e çova qysh darsë Zoti, e bën Allahun razi. Edhe i gëzoj ditën kur e takon Allahun, kur Zoti Allahu azhël, çrubiem ku kike sa për lagjërimit tan, merrese opin për hesab. Ai çskajëru ka honger, u knaq 2-3 orë den iftara, por çka bën ai kur dal para Zotave? Aja që ka humur kadal, ka shku. Bo aqë rsmuj u ka bó. Bo aqë lë virus u ka bó hasirë dunya dhe e ardhme apo pa dunya e ardhmetën zoti na ruti pe ksa japë. Pse besimtari e ka vetëm pak aq unt, më pak aq u pe ksa ja. Bëni tash medicinë atë ditë për ditë për a vjen me zbulime se sa i mirë është trajtimi e sa ashtu, sa ashtu. Pse na nuk agjërojmë se medicina thonë që është e mirë. Na agjërojmë se Allahu ka dhënë më agjëroj për këtë syne, ne agjërojmë. Andaj kur do të jesh i sëmurë i mall, që besimtari mburret me të. Kur nuk ki më u besimtar, thuj çfarë? Subhanallahu, thu atë subhanallahu, thu Shkajtë e zoti, kur nuk hupë mo? Thatë përga mene sasem, aje që thë subhanë Allah i obi hamdi, i janë bjelë Allahu një, një trung të hurmeve në gjennet afën. A ka mundësi me rëzumë, me e prit dikushat? Ska mundësi. Malin sot me hekter të aprishin. Të kalun babë e babgjysht të aprishin, jetë pa tapëtët. Mirë po meni, subhanë Allah i obi hamdi, s'ka kush të aprisha përën. Ska kush, se të ka Allahu ashtë. Të Allahu s'ka kush që mërinë me Në dalimin është imam, nuk krahasohen këta me Zvetin, as sesì. Pse nuk krahasohen? Qëse thash, për rresht si janë të dalur në Mesvetje. S'ka mundsi mu. Ninjiri një i ka 1000 euro. Juni rondë shtëpia, për në një haram për një këqe, teatri afu ja Karayeva apsat. Hin holet te ky zojn kurrja. Apo te ky ose te te te gati pori jone. Pipaja ka bënë se çon sabah me alun ku karaga. Ja vjen edhe kti, edhe kti. Kti ja kanë vjedhur. Për i gjonë të zoti me miliona. Këtija kanë vjedhë, u met edhe në dunja pa to, edhe në herat u metë pa to. Kjo është dëllimi, dëllimi hatashëm. Vesh me njetë, sa arim besimtari. Ap. Me njetë, kjo e ka bonjet mi hargjit. Kjo e ka bonjet mi hargjun në rrugë të zoti gjene gjelalu. Thëtë ozë, sotë të mi është pasuri, ka me hargjun në rrugë të tona. Nështë ndodhë të shka, prishtë të të këtija, prishtë të pasuri, apëtën. Ti vazhdi mirësatje gjallë njëtë të qënë në këndë të tonë e se vape Si me ku një patër, si me një u pëse Se njëtë të ka, ka qenë i thila përë Andra djetarë të kur të lasin Pëse i keqë është gjithë mund në gjëhenem E dhe pëse i mirë është gjithë mund në gjëhenem Pëse Sa të dikush pa qyshë me ku njëri gjithë mund në gjëhenem Karnu 60 vjet Denu 60 vjet Pëse gjithë mund mu denu Themi pëse Sai ka Ernou 60 vjet, mirë po 600 milion vjet me nejt, në Kitok ai njëtë ka bënë me, me Konikësh aftë. Ai denon pse ka bënë atë me Konikësh. Edhe besimtar i ka dhënë 20 vjet, 30 ditë ka hartu. Mirë po, e ka bënja që o Zot, sikusë naçi që ka bënë atë, o Zot, nëse na jep ymir 300 mijë vjet Ernou, 300 mijë Ramazana kanë më injinuaftën, ç'tash pëblish për 300 mijë Ramazana, jo për 3 Ramazan që ti ikë në Gjermani. Dallimi atashëm i mi hatash, mi mal Velim hatojë mi madnuk krason këta mes vetë. Alhamdulillah Allahu Jale Jalalul fillim thajë vetot nuk barazohen. Çka mendon ti? Melekum keq e ta çka keni ju? Ai normal. Që të barazani, që të krasoni në mes të këtyre dy dy palvave. Edhe për fond pse ki? Një dallim tjetër të rëndësishëm e ai është se robi i Allahut është rob i vetëm i Allahut. Robi i Allahut është rob i vetëm i Allahut. Nëse robi i epshit O shtrop i shumë zotnave A i zdi në kënë mengu opt Besimtari e ka një program E ka një rrug As nuk shurë djatës As nuk shurë majtës Po këshurë drejt Qka Allah e ka urnu Edhe as njëre nuk e gjen Kontravers besimtari As njëre nuk e gjen të kundushtuar me zveti Qaj që konë, qaj, qa, qaj haji Qaj në ka dhënë qaj haji Qaj hojqë për a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Qa të dhe sa të përnë e athatë, kur se kemi një të e prish, asë me fjallë, asë me vebëra, qa e është? Pse? Se e fillet me fjallë të zotë të, të përë. Nështë ata që e njëkin adetin, ata që e njëkin venin, ata që e njëkin epshin, ata kërra ha të sëmbon? Parëm dhe një, një besimtar që të me martu djallin, edhe një qësi i adetit që të me martu djallin. Besimtar e ka shumë kalaj, darës ma një sklemë qështë të botë, Krejtive dhe nezaqshur ja, krejt me ubo, edhe pën fund kur dalin pe darsmës, ja shvojn darsmën atë. Tja çtomungu e kalonave. Çu sot asht? Çu sot asht? Ai që knoash Allahun, Allahu bën që ken me qoni knajshme të pse? Ka sallahi kon zemër të lidh në dorë të tij. Ai e kurdizm kë të zemër kush me kon me qoni knajshur. Ti që knoash Allahun, Allahu ka bën që krem me qoni knajshme ti. Epo ti që knoë Allahun, Allahu ka bën që edhe ata që kedosh me knoç Ela s'etaskat nuk më kanohesh me ty aven. Edhe kjo dihet sadat. Sa i e mundu me i bëm mirë, sa ke harxhu ekstra, sa që dosh, vetëm të flasin, mos thoin e kusherat. Një fjalë që do të ndal, kret kanë fol keq. Valla kanë gusth, a pse o ke zhrek, valla ne as gati valla. A maji që pri zotit ta vë, si qiu cikrimat. Vjen për rit Allahu ta zgjal mendru vllane vet, mendru këshillë vet. Edhe çësdo që ti ja, thotë kom gale, gasoni marr mendru ti vllaja, si mëson me qiu ç'sh e ke bota jafta. A, a ko dallim kë? Do themi ata shëm, do themi ata shëm, nuk krahason kta. Pse? Se kjo rbi Allahut e kjo rbi në çdo ditëve të tjera thot. S'di kam u kthy herë nga kta, herë nga kta, vëd me lutje më në aftë. Allahu xhele xelali u thot: Daraba Allahu mathalan abda al-mamluk la rajulin. Allahu ja sill juve një shembull të një robi i cili është pronë e një njerit. Edhe e usirë një rëbë tjetër, lehu shureka u mu të shak i sun. Ka, ka artak, poli që ka artak shumë, pa ata artak kur që shmeran ujdi. Njoni dhëtë unë gjë, tjetë i dhëtë quë, tjetë i dhëtë hes, tjetë i dhëtë shkomë rapa, tjetë i dhëtë qërë atje. Zdinkën mengu, se qëri ku se përfil, e dhenan. Qëfar dërimi ka kënjëri që jetë në këtë botat? A i dhëtë qu, kë quë, këtë quë, tjetë i dhëtë se u quëve. Vazhdimisht dënim është atop. Vazhdimisht dënim është atop. Po kjo jo dënim fizik, dënim verbal me fjalë, e dënoi një herë. Pse më revenë s'kët? Po filloni me po, të që po lemërti fillonin çu ki unë po them kësot. Haj që për nga ty, të të të. po, marbur, po që të ngoj ti, vjen ai tjetri. Po të smërva ai marbul po çafën gonte të ngojë ti këta. Haj zot, gjithmonë dënim është atop. Gjithmonë është nazap. Zin kur më shku, besimtari thot Zoti është uljevtove, unë e kombonet pejgamberin me guaftë. Dallimi hatash me synapt. Së krason, laje së të ujali methëla, Allah huzatë, laje së të ujali methëla, nuk krason këtë duj shëmboj, elhamdulillah, pa në rrimi koftë Allahu Gjallaj Gjallu, ndaj, aje që rabi Allahu Gjallaj Gjallu ka privilegjit e shumëta, gëzot më shumësane, e ka jetën në rahat, e ka jetën unike, kërë ati të shtëpijë ati, din me i përjetu kënatësit e kësoj bote, din me dalë për kësoj bote, me i përjetu kë Vetëm në njëri që ka bukur 60 dhe 70 vjet apo. Sa ke imrit për Allahun? Po vallahi thosim me kon djallën. A thoin ke ke ç'shtos? Ha? Si me kon djallë? Si i miri si i keq. Ke të thonjë fjalë atë. Andaj çikos të thotë një fjalë arabe e dunja sa'a feja'alha ataa. Dunja në sahat. Andaj bëlen në nështrim të Allahut këtë sahat që është atë. Ase s'ka më shumë. Edhe përfundojmë kët rast që ashtë do bëshim ta ndëgjojmë ne që ka ndonjë dialog i zhvilluar mes një djetare, një hoqe edhe një gjematlio një ditë një hoqe djetar alim në rrug është taku me në rrug është taku me një gjematlit të ti edhe ka pas e këj gjematlia ka lisme ljit besht së po vjen gjami i fart së përkrim pun që shduhet ka lisme i ngu a detet e kësë më radh edhe i pëjthat o vla janë A jë i knaqër që në qëtë moment me të marrë Allahu Shpirtin? E përsa Allahu së në vetë, ke i knaqës, ke i knaqën e të merë. Nuk të merë i zëkur Allahu, gjëllë gjëllë. Po, më habet përbojën ato. Më habet me bo. A jë i knaqër që në këtë moment Allahu me të marrë Shpirtin? Elë të vetë e vetën tëune. A jë razi qështë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët aje duke u bo gati halë betë në ere se njerë e bo të gati aje duke u bo gati a ke bon e një stikfarë në sadakë në punë mirë të atë jo valla as, as ta se ku bo ja. të atër ja, me siguri të atër ja, me siguri ki dë shpirëta një orin e për dorë keq me bosë si delke ma tjetër një që e ki banë mirë manë dhe të atë jo valla është një e kam si të tonë një shpirëte kam që ki boni dulë shkum ata rti boaki eki dy dunia jap. Si dish kso dunia ja eki dunia keta të të atir shkon bon mir. Apo edhe atje kia fat i ndresh pundet. Jo be hoj ni dunia kom si to to kom arnosh to kom voroz alona. Atar i that ky dietar. That vdekes eki dor. Tu pregadit nuk je. Dy spirtas eki. Veç ni dunia eki qito. Edhe qeshtyre to bo that ni remecm qeshto se ti nuk bonat. Aç jashet gishtin vetët edhe mënant për çdo përfundim që UNICEF-a për çdo dallim me zvetë. Për përfundimet edhe përsëri vazhdon kjo me bó, edhe përsëri përfill Allahu Xhella Xhelaalu, edhe përsëri bëm kërcëdhëm një rimacjon që psikologjik nuk bëm shtot. Një rimacjon nuk bën. Ai që e dën se komi dal Allahu përpara, me dhon llogari për vepra të fina, edhe hiç gale se ka, kti imacjon nuk i thuat. Ti imacjon si thuat? Imacjon çata thon budalla shtutët. A thonjë se njëri me që më tutë të të dinë tutë në hak poruat o shtrim, i poruat a më budolla së dinë tutë prej kërujimin, prej ka ta prej ka përsa i së dinë tutë përsa i së dinë tutë se s'ka dos të mjaftush me të logikës për me dalu se pishkave du të më tutë e dha njëri që dinë që ka me vdek është gjënemi hak ka me shku të ka Allahu azogjen e lopet, hiq gale se ka asë në gjemi si amësyn, asë në gjënan asë Nuk e diç çka më thon mirë po mëspaku çka mund të më thon, është ajo që ka thon kë gjetar se njëri më thën këto nuk bën ata. Andaj më njohej veçme me ndura stynë dallimeve që kimi të eksonte, dallimeve sh veçëm shkurtë mërt, shumë sipërfaqësisht në mes të mirë të qytëve, mjafton që deri më aq i të dorën vetit në kokën e tij e që, valla, më thon që vallahi un presojtë ku bën jetë, me më pardon mendjen time dhe më boi mirë nga se spaska e sapo më koni këshat. Stafaq, nuk ta më koni këshat. Andaj thashtë edhe në fillim të kësa legjerata Se Dalimet janë të shumë ta Shumë ka dalimet Shumë Mirë po, dire që vetëm disa pëtujem me i përmenë që Në të vetinë somi Në si musliman të adim begatin e urzimit Të adim begatin e privilegjë që Allah në e ka dhonë Në ka ndëru zotin madnum që në ka mëndësu me kompja të në që në gjënojmë Në ka ndëru që në ka vë pëtujem që E përmenin Allah në azogjen Sa njerëz janë këtë dunja Sa njëzë këtë dhënë e nëzëdin, ka o kibla. Sa njëzë këtë dhënë e nëzëdin, me thonë, laj, laj, laj, laj, laj, ty Allahot ka zgjith me thonë këtë fjallë. Kjo është ndërë, kjo është ndërë. A ne duhe që ta respektuim ndërën e Allahu Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahone madrurë që të nauzon në rrugën e drejtë. E lusim Allahu në matë që të në bënë që të këranojme, të mburim me imanin tonë, me besimin tonë, me kuranin tonë, me hadithin tonë, me pejgamberin sallallahu alaihu sallamë, të në bashkonë Allahu zemrë në dunja, të në bashkonë Allahu inshallah zemrë dhe trupat tonë në ahiret, me pejgamberin sallallahu alaihu sallamë, në e falë të Allahu më katët për natën, e këti muaj të i bëkuar, në mundsof që dhëdit e arshme të fundit, dhëdit e shenë të të fundit qënë, të i Zotë i kovë të azim juve të gjithve, e ju është për lëfë për ndëgjimin e për mëmandjen, unë e përfëndam e kaqë, wa sallallahu më ala Muhammedin, wa ala ali, wa sahbë i wa sallam e të slimin këthira.